Harmincadik fejezet A Blöff Az alacsony, kövér, disznószemű emberke a templom lépcső tetején, a nyitott ajtó mellett ugrabugrált nem túl tiszta fehér reverendájában. Ő volt viszont atya, a nyomorult kényszermunkások lelkipásztora. Rensberg, spanyol tudása csak pár szóra terjedt ki, rendszerint kurta parancsokat osztogatott ezen a nyelven. A pap sem boldogult sokkal jobban az angolal. Jönni gyorsan ezredes úr! kiáltotta, és már el is tűnt az ajtó mögött. A két férfi kiszállt a kocsiból, felszaladt a lépcsőn és követte őt. A piszkos reverenda végigsuhant a padok közti folyosón, majd az oltár mellett elhaladva a sekrestje felé tartott. A parányi helyiség fő berendezési tárgya a kezdetlegesen összetákolt fali szekrény volt, ahol a pap a miseruháit tartotta. Teátrális gesztussal feltépte az ajtót, és azt kiáltotta: Ecko! Oda néztek. A kényszermunkás pontosan ugyanabban a pózban gubbasztott a szekrényben, ahogy viszentatja rátalát. Semmi nyoma nem volt, hogy kísérletet tett volna a kiszabadítására. A csuklóját szorosan összekötözték, ahogy a bokáját is. A szájára tapasztott széles szigetelő szalag mögül pedig panaszos folytott hangok hallatszottak. A szeme elárulta, hogy páni félelem lett úrál rajta láttán. A dél-afrikai előrehajolt és nemes egyszerűséggel letépte róla a szájtapaszt. Ez meg mi a francot keresít? A munkás a félelemtől remegő hangon kezdett magyarázkodni, a lelkipásztor pedig sokat sokatmondóan mond. Azt mondja, nem tud. Azt mondja, lefekszik tegnap, és ébred itt. Feje fáj, nem emlékszik többet. A férfin csak egy szál alsóna volt, így a délafrikai csak a felkarját tudta megragadni, annál fogva állított a talpra. Mondja meg neki, hogy jobban jár, ha eszébe jut még valami, kiáltotta, a pap pedig fordított. úr szólt közbe csendesen megbrájt, haladjunk szép sorjában. Hogy hívják például? Viszont a ezt megértette. Ramón a neve, mondta. Milyen Ramón? A pap erre csak a vállát vonogatta. Hiszen ezernél is több embert számlál a gyülekezete, talán mindegyiknek tudnia kellene a teljes nevét. Melyik barakban lakik? kérdezte most az amerikai. Újabb gyors eszmecsere következett a helyi spanyol dialektusban. McBride az írót spanyolt úgy, ahogy meg tudta fejteni, a San Martini nyelvjárás azonban igencsak messze állt a kasztíliaitól. Innen 300 méterre, tolmácsolt Viszente atya. Megnézzük, javasolta McBride. Bicskát vett elő és elvágta a Ramon kötelékeit. A Riad peón a téren és a főutcán át elvezette őt és az őrnagyot a barakjához. Az ajtajára mutatott, majd hátra lépett. Fá Rensberg ment előre, McBride követte. bent nem volt semmi, csak egyetlen apróságot fedezett fel az amerikai az ágy alatt, egy összenyomott csomót. Megszaglázta, majd átadta az őrnagynak, aki ugyanígy tett. Kloroform, jelentette ki McBride. Álmában ütötték ki. Alig ha érzett bármit is. Aztán arra ébredt, hogy egy szekrényben csücsül, kezelába összekötve. Nem hazudik, csak nem ért semmit, és meg van rémülve. És mi a francot jelent ez az egész? Mint említette volna, hogy dökcédula alapján ellenőrzik őket a kapuná. Igen, miért? Ramónon nincs dökcédula, És a padlon sem látom. Azt hiszem, potyautas van a birtokon. Most már Fán Rensbergnek is leesett a tantusz. Nagy léptekkel a tére hagyott Land sietett, és kivette a volki -tolkit. Vészhelyzet van, mondta a bejelentkező rádiósnak. Kapcsolja be a szökött fegyenc jelzőszirénát. Adjon utasítást, hogy a rezidencia kapuján senki nem léphet be, csak én. Aztán mondja be a hangosba, hogy minden őr, akár szolgálatban van, akár nem, jelentkezzen nálam a főkapunál. Pár másodperc elteltével be is töltötte a félszigetet az elnyújtott, víjogó hang. Hallották a földeken. Az istálókban, műhelyben, gyümölcsösben, konyhakertben, disznóolban. Mindenki felnézett munkájából, és a főkapu felé fordította fejét. Amikor úgy érezte, osztatlan a figyelem, megszólalt a hangos beszélőn a rádiós. Minden őr a főkapuhoz! Ismétlem! Minden őr a főkapuhoz! Futólépésben! 60-valahányan voltak nappali váltásban, a többiek a barakban heverésztek. A legtávolabbi szántóföldekről motorral a főkaputól 400 méterre lévő barakjaikból gyalog, kocogva indultak el a riasztásra. Fárensberg áthajtotta a terepjárójával a kapu túloldalára, és ott várta őket a motorház tetőn állva, kezében szócsővel. Nem szökésről van szó, szólt az egybegyűltekez. Éppen ellenkezőleg betolakodóval van dolgunk. Munkásnak átszázza magát, ugyanolyan ruha, szandál, szombréróval rajta, mint a többieken. Még egy dögcédulát is ellopott. Nappali műszak, minden egyes munkást felkutatni, behozni. Kivétel nélkül. Pihenőváltás, átkutatni minden istálót, karámot, műhelyt, aztán mindent lezárni, őröket állítani. Adóvevőn tartsák a kapcsolatot az osztakparancsnokokkal, az osztakparancsnokok pedig velem. Végrehajtani. Ha valaki rabruhában futni kezd, azonnal lelőni. Indulás. A száz katona szétszóródott a birtokon. A középső részét kellett átfésülniük, a repteret a farmtól elválasztó drótkerítéstől a rezidencia védőfaláig. Nagy terület, még száz embernek is. Órákig eltart, mire végeznek. Fárensberg el is felejtette, hogy McBride már menni készült. Nem foglalkozott az amerikaival, teljesen lekötötte a haditervkészítés. Megbright csak ült értetlenül. A templom ajtó mellett látott egy kis hirdetőtáblát. Ez állt rajta: Obssequias Nuestro Hermano Pedro Hernández, Once della mañana. Ezt még az ő kezdetleges spanyol tudásával is meg lehetett fejteni. Pedro Hernández testvérünk temetése délelőtt 11-kor. A fejvadász talán nem látta, vagy nem értette? Hiszen logikus volt a gondolat, hogy a pap vasárnapig nem megy be a sekrestjébe. Ma azonban más a helyzet. Pontosan 10 perccel 11 előtt kinyitotta a szekrényt, és felfedezte az oda bezárt a rabot. Miért nem máshol rejtette el? Hiszen odakötözhette volna a saját pricséhez is, ahol napnyugtig biztosan nem találják meg, vagy talán még akkor se. Az nagy most a reptéri szerelőkhöz szólt. Mi a baj vele? Francba a far propellerrel. Repülnie kell. Siessenek. Azzal kikapcsolta az adóvevőt és meghallgatta mcbride Ferderült Felderült az arca. A honfitása hibázott. Ennyi az egész. Sokba fog neki kerülni. Az életével fizet érte. Eltelte egy óra. Megbrájt távcső nélkül is látta, ahogy a kényszermunkások első csoportjait a táborukhoz vezető kapu felé terelik. A sorok mellett haladó egyenruhás őrök ordítozva ösztökélték őket gyorsabb mozgásra. A déli hőség olyan volt, mintha kalapáccsal verték volna az ember tarkóját. A kapuk előtti sor tovább dúzzott. A rádió egy pillanatra sem hallgatott el. Egyik szektort a másik után üritették ki, az épületeket átkutatták, lezárták, és mindegyikben őröket hagytak. Fél kettőkor kezdődött a számok egyeztetése. Fár Rensberg ragaszkodott hozzá, hogy az öt szám leolvasó őr üljön vissza az asztalokhoz, és egyesével 200-as oszlopokban engedjék át a kényszermunkásokat. Ez rendszerint hűvösebb időben, kora reggel és este történt meg. Most, a déli kánikulában viszont szinte elevenen sültek meg az emberek. Két-három peón el is ájult, barátaiknak kellett áttámogatniuk őket az ellenőrzésen. Mindegyik dögcédula számnak egyeznie kellett valamelyik aznap reggel bevitt számmal. Amikor az utolsó fehér inges alak is elbortorkált az enyhet adó tábor felé, a fő szám leolvasó bólintott. Egy hiányzik, kiáltotta. Fárensberg odasétált, és a válla fölött a képernyőre pillantott. Az 53108 as jelentette az őr. Neve? Ramon Gutyi érez. Engedjék el a kutyákat. Fárensberg most megbrájthoz lépett. Most már minden munkást elzártan őrzünk. Az én embereimet pedig nem bántják a kutyák, mint mondtam. Felismerik az egyenruhát. Marad egy ember. Fehér pamutnadrágos, drágos, idegen. A szaga pedig a dobermanoknak olyan, mintha ebédelni hívnák őket. Felmászik egy fára, beugrik valamelyik tóba, akkor is megtalálják. Körülveszik és addig csaholnak, amíg oda nem érnek a kiképzőik. Fél órát adok ennek a zsoldosnak, az alatt vagy megadja magát egy fa tetején, vagy meghal. A férfi, aki utána hajtóvadászat indult, könnyedén kocogott a birtok középső részén, a nála magasabb kukoricásban. A napállása és a Sierra hegygerincei alapján tájékozódott. Reggel két óra kitartó futás után jutott el kijelölt munkahelyéről a rezidencia védfalának tövébe. Nem mintha a távolság gondot okozott volna a félmaratóhoz szokott férfinak, de a többi munkacsapatot és az őröket kerülgetnie kellett. Őket kerülgette még mindig. A kukoricaföldön keresztbevezető földúthoz érve hasra vágta magát, és kikukucskált. Két porzott el motorján a főkapu felé. Megvárta, amíg eltűnnek egy kanyar mögött, majd átsprintelt a földúton, és bevette magát a barackosba. Még amikor a levegőből tanulmányozta a birtok elrendezését, talált egy útvonalat, amelyen a rezidencia falam mellől úgy jut el a céljáig, hogy közben egyszer sem kell térdig érő táblában kúsznia. Amit reggel az ételhordózsákban és a boxer alsó alá felvett szoros alsónadrágba rejtve behozott, már majdnem mind felhasználta. A sokat kibíró búváróra újra a csuklóján volt, az öva derekán, kése pedig hátul a nadrágjába dugva, hogy ne legyen útban, de könnyen hozzáférhessen. A géz, a raktapasz meg a többi pedig az övtáskájában lapult. Ismét vetett egy pillantást a hely csúcsokra, néhány fokkal megváltoztatta a haladási irányt, majd fejét oldalra billentve megállt. Amikor meghallotta a vízcsobogást, hátrál 15 métert és levetkőzött. Csak az öve, a kése és az alsó nadrágja maradt rajta. A bágyasztó rekkenő hőségben hallotta a földeken át felé közeledő kutyák csaholását. A tenger felől alig észrevehetően lengedező szellő pár percen belül elviszi hozzájuk a szagát. Körültekintően, de gyorsan dolgozott. Majd amikor végzett, becsúszott a patak hűvös vizébe, és hagyta, hogy az ára reptér és a sziklafal felé sodorja. Közben Fárensberg, bár azt állította, soha nem bántanák a vérebek, felhúzott ablakkal haladt végig a kaputól induló egyik főúton. Mögötte a kutyakiképző parancsnok helyettes ült egy acélsodronnyal tökéletesen lezárt raktérű teherautó volányánál, az utasülése helyet foglaló főnöke pedig az ablakon kihajolva kémlelte a tájat. Ő figyel fel rá, hogy a kutyák mély torok hangját izgatottabb. Magasabb hangfekvésű csaholás váltotta fel. – Találtak valamit? – kiáltotta. – Hol ember? Hol? – kérdezte vigyorogva Farenzberg. – Arra. Közben a hátul kuporgó McBride nem győzte áldani a Land Rover Defender masszív falát és zárt ablakait. Neki tizenkét vad kutya pontosan egy tucattal volt több a kelleténél. Valóban találtak valamit a vérebek, de inkább a fájdalomtól ugattak másképp, mint sem az izgalomtól. A Dél-Afrikai egy barackosba kanyarodva talált rá az egész falkára. A földút közepén nyüzsögtek, figyelmüket egy véres ruhakopac kötötte le. Beterelni őket a kocsiba, üvöltött Fárensberg. A fő kutya kiképző ki is szállt, és odafüttyentette őket. Be is ugráltak szép sorban a kutya szállító jármű platójára. Miután bezárták őket, Fárensberg és Megbrád is előmerészkedett. Tehát itt kapták el, szólalt meg az őrnagy. A falka viselkedésétől még mindig döbbenten álló kutya kiképző felmarkolta, és óra elé tartotta a vérfoltos inget, de azonnal félre is kapta a fejét. A rohadék, ordított fel. Csilipor, finomra őrölt zöld csilipaprika. Szinte megáll ez a rongy egy helyben annyit szólt rá. Persze, hogy vonyítanak szegény ördögök. Nem az izgalomtól, hanem a fájdalomtól. Mikor lesz megint használható az orruk? Hát, ma már nem főnök, talán még holnap sem. Megtalálták a csilipaprikával szintén átitatott nadrágot is, meg a szalmakalapot és a spárgatalpú szandárt. De holtestet vagy csontokat nem, csak vérfoltokat a ruhán. Mit művelt ez itt? kérdezte a kutyaki Fán Rensberg. Megvágta magát a disznó. Késsel megvágta magát, összevérezt az ingét. Tudta, hogy az megőrjíti a kutyákat. Az ember szaga mindig megvadítja őket, ha vadásznak valakire. Marcangolni kezdték az inget, és belélegezték a csiliport. Holnapig nincsenek nyomkereső kutyáink. Fán Rensberg számba vette a levetett ruhadarabokat. Nem maradt rajta semmi, jelentette ki. Egy anyaszült mesztelen embert keresünk. Talán mégsem? szólt közben megbrájt. A dél-afrikai szabályos csatorendben küldte ki csapatát. Egyforma egyeruhát viseltek mind, ponyva vászon bakancsot és belegyűrt keki színű gyakorló nadrágot. Széles bőrderékszű is volt övcsatta. Derék fölött pedig az afrikai bozótban használatos világos színű, leopár néven ismert terepszínű inget horták. Az ingójat az alkar közepénél levágták, bicepszik feltekerték és laposra vasalták. Az ingójra vart egy csík tisztesi, kettő örmesteri rend fokozatot jelzett, a négy tiszt pedig szövetcsillagot viselt. McBride ingújról letépett, csillagnéküli vállapot vett észre egy tövisen, közvetlenül az út mellett, ahol a dulakodásra nyilván sor került. Nem hiszem, hogy az emberünk mesztelen lenne, mondta az amerikai. Szerintem terepszínű Ingvar rajta, amelyről az egyik vállap hiányzik, meg keki gyakorló és bakancs. Nem is beszélve a magához hasonló burkalapról, őrnagy úr. Fárensberg arca a terrakotta színében játszott, de a szemmel látható jelekből összeállt a történet. Az áldozat két sarka által húzott csíkok jelezték, merre vonszolták a magas fűben az ártalmatlannát, tett őrt. A patakhoz vezettek a nyomok. Ha oda bedobnak egy hullát, morogta az őrnagy, annak már a sziklafalnál kell lennie. Azt pedig mindannyian tudjuk, milyen jól bánik kis kedvenceivel, a cápákkal gondolta McBride, de nem mondott semmit. Fárensberg most fogta csak fel a helyzetes újosságát. Valahol a 2500 hektáros birtok területén ott grasszál egy profi gyilkos, akit, ő legalábbis így gondolta, arra szerződtettek, hogy szétlője a munkaadója fejét. És ez az ember fegyverhez, motorhoz juthat, arcát pedig széles karimájú burkalap rejti el. Mondott valamit búr anyanyelvén, valami nem túl szépet. Aztán elővette adóvevőjét. Húsz friss ört kérek a rezidenciához. A rajtuk kívül csak éléphetek oda be. Teljes fegyverzetben jöjjenek és azonnal szórodjanak szét a ház körül. Végrehajtani, most! Azzal árkon bokron át a fallal épülethez hajtottak. 344 volt.